Det är bara Laget som vi älskar Så, blåvitt till bastun Vi går ifrån traditioner lite här idag Vi sitter såklart i bastun Och spelar in men det är varken Lördag eller fredag Utan det är söndag kväll, Klockan halv tio cirka och vi ska försöka analysera lite den här kalma matchen när vi fortfarande är lite sura också så det kan ju... ja, vi får se hur det går. Men det är fortfarande en sion, den nummer fem. Skål! Skål! Ja, det var inte mycket att hänga i julgranen idag du? Nej men det blir ju dubbelt så roligt nu när man tittade till bilen och hittade en parkeringsbord på. <laughs> En 400E. En kanondag det här. Ja. Och och... Du körde ju den 20 minuter på tullen. Och en stor vatten. Ja. Samtidigt som du kommer ner och ser ut som ett ollag. Ja det var en kul dag igår. Jag vaknade upp med ungefär 4 cm mindre hår på skallen. Så nu är det 3 mm rakt av här i Båkfullt som en tjuv. Typ. Eh, ja. Så hände det när ens vänner kommer ner till Göteborg. Från? sin Örby kan vi säga. Örby. Örby. Örby. Mm. Ja. Det är Örby då för oss som bor i, i Földe i Göteborg. Ja. ja. Så när bönderna kommer ner. Då råkar man håret. Då råkar man håret. Och yeah. spelar bord. Ja. Vill du ha ett banjo? Nej. Banomjiga. Ja, <laughs> <laughs> Det fanns ju en vettig anledning till att jag skete och kockade på din siffror Det är en lång affär. Det är Den sista affär. Sista färgen. ja. Det ja. som en gris. Men <laughs> ja. var det som en gris igår då? Nej, det var fan. <laughs> <laughs> det ser ut som du var nu. <laughs> Ja, Men det var en nej. väldigt bra kväll var det? Ja, men, <laughs> Lite bärs behöver vi nu faktiskt oh. Ja Vad ja, så du det som är det positivt med den här matchen Kan vi hitta något Pakas inhopp tyckte jag var lite kul <coughs> Lite sent men. Ja det var väl drygt 3,5 matcher sen ja. Men att han ens kom in Tyckte jag var ju ganska otroligt ja. Han såg inte komma Ja, han fick fyra plus tillägg, va? Ja, och han nästan gjorde ett mål. Ja. Så um... slog inte bort någon passning. Nej. Det, det ja... En man mer borde kommit tidigare då det bytet. Ja, det har kommit jättetidigt. Ja. Äh, åh, positivt. Ja, vad fan är positivt. Emil gör mål igen. Förvisso på straff och vitt, att han såg väl kanske lite piggare ut stundtals, som att han vill ta sig runt i alla fall. Eh, nu vet ju att han ingav var skadad eller om han blir upptäckt för att han är mindre bra eller något sånt. Jag vet, vet inget för det. Nej, för han vet inte. Fan, han var inte bra idag heller, men han Nej. var. ju han var inte mycket sällan när han var hårt. Nej. Innan heller. Wow. Jävligt synd att titta på sparka in bollen efter 20 sekunder. Är det någon som mm. hade behövt det så är det ju han. Det är... Ja, det känns ju som det finns ett sparkkapital där som vi inte fått ut ett enda duk av ännu. Nej. Eh, men om ja, vi ska säga det som är det är att jag tycker att spelet just nu är helt. är helt kass. Just nu. Vi har. Eh, visserligen inte förlorat men det blir inte en enda match. Vi är ju nästan utspelade av Häcken. Ja vi är ju av ja. Falkenberg är ju en ja ja det är en premiärmatch gnaget borta ska jag men så tycker jag att den ska gnaget vinna. ja jag hörde någonstans eller om jag läste det att de hade 17-5 i avslut på oss. Gnaget. Ja. Att vi lyckas Tre det tre. var jävligt spexigt. Jag såg ut med Jörgen innan den matchen. Mm. Och han pratade om att de... Just att AIK är starka på fasta situationer. Så det skulle de se upp med. <skratt> Utan de hade jobbat extra på det veckan också. Så AIK gjorde ju bara tre på fasta. Så ah, är vi rädda för någonting. i fan att träna på det. Ja, idag var det också fast situation. Mm. Ja, som sätter det. Mm. Mm. Mm. Men det, jag tycker... Jag, jag gillar John, det är en jävla... god gömbe, men... Det ingripandet idag, det ser inte heller helt klart ut den typ, Nej. Verkligen. Nej, det, han har inte haft två bra matcher nu kan vi ju mm. konstatera. Mm. Det ser lite grann ut som om han har lovvika runt den här på mm. sig. <laughs> ja, nej det... Jag vill inte säga att vi ska hänga John, för de är ett poängtappen. Det är inte han som slår bort passningar och så, men han har ju faktiskt slängt in ett par bollar i alla fall. Två mål ska, är ju inte omöjliga mot Graviet i alla fall. Nej, och så är i då. De har inte några poäng till vår fördel direkt. Nej. Sen, jag tycker att vårt centrala mittfält är nu var Det, det var Abi som hade skickat det förut att han hade sett på Aftonbladet som jag och princip inte läser att det hade sett fått klart högst betyg jag vet inte om han fått en femma i betyg eller om de delar ut fem, fyra, tre, två, ett eller något men han hade fått högst betyg i alla fall Okej okay. var svårt att är lite svårt att se storheten i det han gör också nu för tiden. Jag har Jag att han var helt okej okay idag. Ja jag ja, ja, visst, äh... helt, helt okej. Okay. Bäst på plan, tveksamt kanske. Äh, och, och det är väl samma där. att Det, det är väl inte, kanske inte bara problemet äh, att, han, att han är dålig. Men det känns ja. inte som... Det finns någon sån dynamik i det centrala mittfältsparet. Det känns som att de, de gör samma saker, bägge två ska helst komma ner i djupt och hämta bollen och fördela spelet. Och... Det är ett väldigt sittande mittfält tänkte jag på idag de ja, sitter men... väldigt om de, de hänger inte, det är inte någon av oss att ta den här löpningen på andra nej, vågen du var en mittfältare som i alla fall klev av den där jävla barstolen som ja. de sitter på de, de jag ju runt med en jag jag i jag det jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag det, jag jag jag jag det jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag Nej, och i och med att vi har en klem första bok som vi just nu så mm. så är det klart att... Ja. Nej, vi är inte skitnöjda på tillfället, så kan vi väl säga. Vi kontrar inte med fem gubbar längre, vi kontrar med två i stort sett <laughs> <laughs> Ja, och en av de två blir utbytt i aldrig klän. Ja. Uh, nej. nej, alltså lägger man ihop de här matcherna och kuppen, det ser bara inte bra ut just nu. Nej, det ser inte lovande ut. Det ser så jävla tungt träning. Det ser ut som att håller på med försäsongsträning. Det är, mm. det är liksom inget, det sprittar lite i benen. Det är inte kalva på grönbete. Det är... Vad fan ska man säga? Det är lite träningsmatch i februari. Över tempot och fagaren mm. och löpviljan. Det, det, det, är, det är precis som att de tränar med stora tyngder och springer i skogen istället för att hoppa långt och springa fort och, och spänster. Ah, det ser det, man, det ser jävligt risigt ut. Poängutdelningen hittills får vi vara jättenöjda med. Mm. Ändast idag ska det ju en tre? Naturligtvis. Men... men eh... Det är nästan synd också att Kalmar får han häst nummer fyra utvisade, för han var ju faktiskt helt oduglig. Ja, på ett sätt, för de, de handlar verkligen, det blev verkligen ett handbollsförsvar av det hela sen. Alltså. Ja, och plus att de blev om. De, de, de fick ju förmodligen serien sämsta spelare utvisade. Mm. Det fanns ett kuffångare på bilar röra sig så de bara, vad gjort det. Men eh, summan som har rum idag. Paka. Plus. Minus. Allt annat. bomma inhopp är väl inte allt för jävla dåligt? Ah, han har inte så mycket mer förutom den där reaktionen. Han, han ser är. ju ändå intresserad ut. i vi framgår. Den är ju offside är för i förvisso som man petar in. Eh, eh, men han är ju ändå där och brottas och får fast lite boll och krigar och försöker om vi är positiva då så har ja, inget minus till Boman i alla fall Hussein är lite plus på också tycker jag han är bättre än vad jag trodde den skulle vara ja, så vet men det låter ju inte ens ett skott utan nej, ja, men jag räknar in faktiskt gnaget matchen också i detta jag hade mina tvivel lite grann när ja, han tog sen att det var för gammal förtjänst. Han kommer hem men han tillför ju verkligen. Ja det gör han, han, han, det gör han, det gör han absolut. Mm. Han ser jävligt pigg ut. Mm. han lägger ner mycket arbete också. Och arbete. Nej han imponerar verkligen med sin inställning och sin löpfilja. Nej, det, det känns som att han faktiskt är det vi ville ha. Och det, det är ju ändå roligt att, att kunna konstatera. AIK-matchen har vi inte avvandlat heller för den delen. Nej, den kommer ju lite skymundan idag. Känns ja, men att vi är så jävla sura då, Ja, också. exakt. Det kommer bli en jävligt hinnellig podd här kan jag säga. Ja, riktigt riktigt surbar hopp ja. kan du bli. Ja, AIK-matchen... Så Jag är glad att vi kommer där från en poäng. Ja, jag fattar fan inte hur vi fick in bollen tre gånger där uppe i stort sett. Nej, men de hade ju fan en målvakt som inte heller. Nej, var så. nej det, det kan man ju lugna säga. Jag ser inte riktigt hans storhet en Karl. Bra på linjen. Ja, bra på linjen. Men han är ju utanför och flaxar väldigt mycket. Ja, nu är ju sämre än min noled i luften. Ja. Tackar ju för i för sig. Men... Mm. Nej, det mest från det var väl i stort sett Alvåges volleyboll-räddning uh, i eget <laughs> i egen mag. Ja, den som inte är någon räddning. Mm. <laughs> Nej, den. Ska du göra att den stod utanför målet för då kommer du ovanför ribban, kan jag säga. <laughs> det, det är ett sånt. Ett guldtips, frågat du. <laughs> det var det var okay. ja, då ja, ja, ja, det. Ja, det hade den där räddningen varit helt okej. Ja, den har varit roligare. Va? Så men nu vann han inte ute skit mycket. roligt att ta med sig därifrån heller. Nej. Nej hela säsongen så blir inte skitrolig, men vi sitter ändå här med åtta poäng efter fyra omgångar. Ja, och bärsen är kall. Och på subbygborn. <laughs> Nej, men du var ju vakt och det jamar innan är det då faktiskt. Ja och du kunde hängt med igår men nej. Jag sitter heller i soffan och nej. jag vet inte fan vad du gjorde igår. Nej, jag var götgrinig igår. Mm. Vi hade vi hade match med vi hade match med mitt gäng, mm. mitt juniorgäng där. Jungsar är borta. Gör en riktigt bra första allik. Blev det med ett 2-0 och kunde mycket väl var 3. Kommer ut i andra allik och är Ah, inte lika bra om och de spelar lite desperat. Får in 2-1 efter ah, det, det är lite misstag. Skit händer liksom och nu 2-1. Strax därefter får de en utvisning. Eh, men spelet ser helt oförändrat ut. Vi byter lite känslor med. Jag det det mycket långt i ogårn att det ser inte bra ut. Så går det... vad Kan det gå 10 minuter? Där? kvart Sen kvart 20 från slutet och kom ihåg exakt minut. Då får de ytterligare en spelare utvisad. vi spelar 11 mot 9. Mm. Och 11 mot 10 Det, det är ju inte alltid det ändras så mycket i andra allägg. Det kan ändra lite. Det var ju en fördel naturligtvis när det är 11 mot 10. Men 11 mot 9 då syns det verkligen ute på banan att det saknas folk. Mm. Ja. Och vi utnyttjar inte detta någonting Utan får inte lugnat ner, det spelar inte runt bollen utan Skicka långt ja, Ge dem möjligheten att skicka långt också På ett misstag i 88 det, så lyckas de kvittera Så vi tappar två poäng, 11 mot 9 mm. Det ser jag ju som en tränarfråga ja. Igen Eh, absolut när ni, vinner, när ni vinner, då är det ju spelarna och när ni förlorar så är det ju tränarna Nej, så funkar det inte, det är tvärtom <laughs> Men igår kände man nästan för avgå. Men eh, Körde ingen utskällning efteråt utan en käm och Det där låg fan och gnagde hela kvällen det där jävla poängtappet igår Och så åker man inte till Ullevi idag och så ser man att de är tjäna de på idag de tjänar ju ändå mellan 100 och 300 lopper i månaden och orkar inte ens slå Kalmar. Som är riktigt sketlag i år. Ja, de, de kan... Ja, de kan fan nästan ur Kalmar. Ja, om kvarplatsen är, har de ju definitivt inom rekord. Ja. Kan de få tillbaka en fyran efter avstängning också och få in honom som ordinarie i laget igen ändå där de ju ryker. Och ändå vinner vi inte. Och nu tar vi en paus. Ja, så. Kör vi igen? Mm. Ja, nu funkar den sådana skärgen. Ja, då ja, är det fortfarande ja. lite grinigt. Alltid är grinigt. Än så länge. Ja. Sorpla limar i mig det sista på glädje nummer fem där. Ja, äh, nu ja, gick jag äh, snabbt över till vatten igen. Idag var det en sån dock. En vatten Ja, jag har en klassisk farp. här på tal mm. om vattenska berg som vi har tagit upp tidigare. Är du ute på båten nu igen eller vad han det handlar Ja, han är på båten. Tillbaka om fyra veckor, drygt om man Ja, från det han åt. så han är väl tillbaka om två veckor. ungefär skulle om du lyssnar på detta, men det gör du ett äldre år, så det... Ja, Han var lite grann inne på att han skulle eventuellt lyssna lite. Det är också en grej vi såg det, vi hade på Facebook där, 879 visningar. Jag tycker det är lite roligt om, om man nu vågar erkänna att man de facto <laughs> lyssnar på när vi sitter och hinkar bärs och eh, pratar fotboll. Att man, att man typ bara skriver på Facebook-grejen där att jag lyssnade. Kan man göra det anonymt? Nej. nej, men ni ju den feedback. Och eh, den som vill komma och gästpodda så är det bara att skicka iväg så är ni välkomna. Det, det löser sig alltid. Man får ta med sig bärs bara. Det för alla vi frågar som sagt, banga bangar ju. Ja, du vet inte ens gå in på det. Nej. Eventuellt kommer ju eh, slips på fredag. Ja, i bästa fall. Ja. Jag var lite sugen. Vad ska vi prata om då? Eh, ah, du kan jag tänka mig att det blir väl kanske lite nutid. Eh, och att vi backar bandet där. Jag kör lite historiasvängen också, för nu är ju till och med äldre än mig. Historia är alltid bra. Mm. Eh. Eh, vi hade ju någon. Har du hade ju lyssnat på någonting om. Eh, ja, jag... att vi saknar rivalitet. Ja, jag lyssnade på podd Pardembo och då var de inne lite på det att vi saknar någon att vara förbannade på här i stan, egentligen. Häcken är ju för små och Ögis och Gajs har ju... Häcken ligger kommit från Göteborg eller? Äh, när, de, som sagt, när de bygger arenor när de då är någonting att ja, det. Just det. Då, och då då har de ju fan ju. Ja, då är det okej okay, ja. Men den är ju färdig nu. Ja, då, så, så nu är ju utan för Exakt, exakt. Mm. Nej, men just att vi, vi har varken Age eller Öystrup. uppe eh, vi har ingen riktig rival i stan. Och att det i långa loppet kanske syns till exempel som idag på publiksiffran mm. som är riktigt dålig på andra matchen på säsongen tycker jag. 11 000... 800 Ja. Det är dåligt. Ja, jag hade någon känsla av att vara mer sålt också. All, lite över 12 hade det sålt. Ja. Lite halvskryckligt vd med vår fan. Vi var... Och det var en hockeymatch också. Ja. Vi var... Ska vi tappa till hockey? Nej, det ska vi inte göra. Det känns väl... De fick ju dessutom stryk. Okej. Okay. Mm. Det var jag att hockey Ja. Planen. Ja, vi lämnar hockeyn där, ja, hockey. ja. och snabbt. Eh, nej, men det är väl spännande, vi, vi har, eh, som vi var inne på där, bönderna från Borås... ...vill vara våra rivaler, men det, det fäster ju inte riktigt. <skratt> nej, men de, de har ändå nått dit att man ändå bara tycker sämre om dem varje år eller har lite sådär. Ja. För mig är det, är det ju för så mycket LOs kompisar och en bror som håller på dem så för mig är det en viktig men som det nu säger ju den viktigaste det är ju Malmö och Aik. Ja Det är då det hettar till ordentligt Ja, det, det blir ju verkligen de ja. matcherna det är... Sen har du Djurgården och Hammarby också ja. men just att det är Göteborg och Stockholm men annars Malmö, Aik, främsta rivalerna just nu Ja, men så är det ju. Det är ju, det är ju definitivt. De två största tycker illa om, illa om äh, laget matcherna, det, så är det ju definitivt. Och det händer ju någonting med publiken också i de matcherna. Det märks ju. Folk som sitter tysta runt om oss skriker också på de matcherna. Mm. Ja, det är, det är jävligt bra stämning. Ja då är det hets i luften och ska jag men... även om det, det är ju så vi även om vi inte tycker om dem, vi tycker faktiskt riktigt till om dem men de bidrar ju ofta med ett stort supporterfölje som ja, vi säljer för de ja, som då. försöker göra sig hörda mm. och det är klart att det Ja, det gör, ju, det, det gör ju jävligt mycket det till. Men hä eh, ja häcken som vill leka lite derby så de, de orkar ju inte ens åka med 200 stycken med spårvagn eh, från andra sidan för töjningen. Nej, det är ju det. Den blir ju svår att ta. få upp den rivaliteten där. Kan man ju lugnt säga. Och jag saknar ju verkligen de här 40 000... Personers derbyna på Ny-Ullevi Som vi hade i början av 2000-talet Det ja, var ju för jävla roligt Jag minns, eller jag kom, nu kommer man inte ihåg matchen i sig men eh, Jag tror nästan det är mitt första derby som jag är på, det är ju 76 När vi ligger i tvåan Och drar 50.000 mot Kajs Mm. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran men det är 50 200 någonting och ja, typ vinner med 3, ut Nilsson gör 2. Då mm. var jag åtta år gammal. Det är ju faktiskt ganska fantastiskt egentligen. 50 000 på ett derby Division 2. Det... det är någonting som till och med tyskarna har varit stolt över. Ja det är lite, det är lite coolt faktiskt. Men då fanns det ju, som du, det som du är ute efter, det fanns en naturlig rivalitet i eh, bägge klubbarna då. Och naturligtvis får du vara på samma nivå, självklart. Men det Jag vet inte, gejsar, det gejsade, ser man ju... Jag vet hur många är de egentligen, det... Det känns lite grann som de svårt att leva upp till myten om sig själva emellanåt också. De ja, är... de har väl mer gått på myten om sig själva. Aa, ja, lite så. De är så jävla många, men eh, knäpper nej. aldrig en publik siffra över 5000 åskådare. Nej. Uh, nej, jag, jag, jag tar nog ijs om jag ska få upp något där. Vart mäken in, mys, säger jag. Och på vilket sätt bidrar Öys i så fall? Ja, jag vet inte. Det. De, de drar ut de 3000. 000 eller men det var 40 000 eller någonting Eller ni det där jag akar upp det på. Ja, ja du har ja, du tänker mm. som enskild skild Ja, lite roligare. Ja, de känns ju annars som de är, är mer ute faktiskt. <laughs> ja, det, det är inte lätt att vara iväg Det är... support, kan man, i samma <laughs> Inga gillar oss, men vi kan inte komma på vilka vi är inte gillar förutom. Nej, vi måste ju utanför förstå för att... Nej, men så, så är det ju definitivt. Men det är ju snart Malmö. Det är ju bara en och en, och en halv vecka bort. Ja. Men vi snackar upp den matchen inför nästa podd. Gör vi. Det finns mycket att prata om om Malmö. Nu för tiden. Ja, det gjorde vi ju lite grann, eller en del av vi ju rätt mycket i kraft. Ja, du lättade på att hjälpa studenter. faktiskt, Det var ju helt problemfritt. Ja, det var ja. ja, det Det var ett gött du som man säger. Ja, men upp med ett Göteborgsdrag till Allsvenskan, det ja, är äh, inte sugna på. Ja, skicka skickar ner häcken och jag röstar för öjs. Nej, jag... jag vill inte ha fem lag upp i alla fall det som det var ett år. Nej, men men det... Var, det var Frölunda och det var ja. Gajs och Häcken. Och... Frölunda är ett mittenlag i Division 3. Ja. Alltså det, det behöver vi inte oroas för. Så var det Häcken. Eh... Var blåvit Gajs och just mm. Samtidigt. Ja, och där nere, den är fantastisk. Det var mycket derby. Men det försvann väl två lag måva. Ja, för Häcken och... Från lågt i alla fall, ja. För... Ja. Ja. ja, de är inte, som sagt, var de är inte nära. Nu, Häcken som nu fick ju en poäng mot Syrianska där. Eller tappade mm. två, som man ska läsa eh, tidigare där. Eh, fick en sent mot sig. Eh, Boz tränar ju Syrianska faktiskt. Mm. Som snodde den poängen. gamla göteborgare. Spelat i både Var i också man var ju Frönd i alla fall då Och Lundby han, det, finns ju, det, finns ju, det finns ju En gammal skön historia där. Jag kan tänka mig att den är sann eh, Jag har inte fått belägg för det Men gamle oh, var han var Sportchef eller klubbdirektör Ordförande och jag vet inte, eh, Bertil Kristiansson Han låg ju till fingrarna Emellan i, när han pratade med om av spelare men eh, ja, han plockade ju i alla fall över Bosco till eh, Frunda då när oh, Bosco var en kammerplej målskytt av rang eh, vräkt in mål i oh, i Lumby då i alla fall och eh, det var ju flera som gjorde honom jag kommer inte ihåg om, om de Frunda tar honom från Häcken eller Lumby, plockar och han går ju söder, han är trasig nästan hela tiden Eh, och när han är hel så får han veta riktigt en speltid han vill ha. Så det är lite, lite gränligt däremellan. Så det kommer dit henne att han vill ju lämna och det är någon klubb som vill köpa loss honom. och. Jag tror till och med det är så att som vill inte sälja med motiveringen att den klubben som är intresserad av att köpa, han, någonstans så känner han att äh, det är lite grann kompisar ja. och sådär. Och jag ville inte sälja en dåligt begagnad bil till en kompis som vägrar sälja Boskos så han får sitta av sitt kontrakt på bäcken och spelar inget. Så det var lite frostigt mellan Bosco och Kristiansson i det läget. Ja, men den är en trillig vissen Han var ju dessutom kommentator på Frunras matcher. Ja. Alltid eh, spiken. Ja, ja. Ja. Och... Eh, Vet du, jag var faktiskt och kollade själv. att eh, kolla är själv. Kval, de kvalar ju så upp eller kvar två, två gånger på kort tid. En gång mot Luleå och en gång mot Helsingborg. Och en är er kvalmatcherna så, så är det en förlunda spelare som eh, slår en riktig sketpassning i alla fall. Och Kristiansson har glömt att stänga av mikrofonen. Så över Rudalen så hör man bara Man kan ju för fan inte ha en sån spelare på planen i en sån här match. <här> <här> <här> och det är faktiskt... Det, det, det, det, det är lite Christian det är lite kul. Det är, det är lite humor. Men var det någon som definitivt aldrig skulle stäng, och stänga och glömma mikrofon så var det ju han i alla fall. Definitivt. Han var hård i nyperna Vi ut De hade ju ganska låga löner i fröld också vet jag. De hade ju prestationsbaserade kontrakt Så det året, som exempelvis när de kommer femmare Niklas Skogvin i ligan, då känner de ju hyggligt killarna Och jag vet, jag tror det är året efter För då, då går de ju upp, om man säger spelarråden Träffar ju Kristiansson efter. Vill förhandla och vill höja sina löner för de har visat att de kan presterat. De är bra lag. Och där viker han i väl enda gången jag hört att han viker ner sig. Så de höjer lönerna rakt av var på Fröna trillar det ur. om det är det året efter eller om det tar två, jag kommer inte ihåg eh, de trillar ur i alla fall. Och naturligtvis Kristians då är att det här är fan den sista gången någonsin som vi inte har prestationsbaserade löner i den här föreningen i alla fall. Ah, det, det, finns, det finns en del guldkorn därifrån faktiskt. Mm. Eh. <laughs> Gick det någon som inslag lite då och då? Ja, ah, eh, tyvärr har vi och väl... Vi eh, får se om kan fiska fram lite fler kommentarer. Men det här är ju de som kommer ihåg i alla fall... Eh. Och de tåls ju att berättas definitivt. Frölunda, var ju faktiskt ett lag som dessutom snodde lite poäng av oss i Allsvenskan. Vi köpte rätt mycket spelare från dem dessutom. Jag tänker ju alltid nästan på något från att tänker Frölunda. Den hemska säsongen som vi någon gång ska gå igenom. Ja, nah, men den är ju din. Ja, ah, det är min specialsäsong. Ja, det är, det det är det, det, det, det poddavsnittet som du ska få när jag ska hålla käften i 20 minuter. Ja. Ah. Det ska bli intressant att se hur fan det ska gå till. Ja, ah, det kommer så oerhört att fäcka över det ja, här. Tåget. Jag antar det. Ja, nu tar vi en sittning. Ja. Sittning, skott, skott. Ska vi köra en bantamål som på en gång, eller? Ja, jag tänkte att du skulle dricka upp bullen först. Vattnet. Vattnet, ja. ja. Har du inget annat? Du vill, prata? Du vill inte prata om torsdagen förresten? Ja, det kan jag väl göra. Vi var ju ändå på vårt eget lag. Ja, i ända en riktigt riktig skitfotbollsvecka här. Men var ju bra i torsdags. Ja. Det vi en och vrede. Jag var kan inte ens bli förbannad när de satte 4-3. bara jag var, var säga bara, men, men ändå ute det där en av de bästa matcherna man har sett någonsin även om det var ett tråkigt slut för in del. Jag får ju fan krupp när laget håller på att spela sånt försvarsspel. Ja, jag får ju klopp när vi vinner. Ja, eh. <tryst> <tryst> <tryst> <tryst> ja. <tryst> ah, det var inte roligt. Ja, jag kände det här, jag skickar väl till och med till dig i typ 80. År, det är ah. ett mål till blir det. Ah, ja, men för det, det är sånt jävla sånt jävla hundsförsvar alltså, och så det ju. då kände jag någon tre et satt att ja, agiot. Nu ordnar jag sig detta ändå. För jag tänkte ändå att vi... Ja, då var jag på väg i säng. Men, men ja. jag tyckte matchen var ju för bra för att gå lägga sig egentligen. Ja, ja jag mådde ganska dåligt faktiskt. Men det, det, på ett sätt är det lugnare att få en dömt straff i 89. Men nu var ja. en fel. För de var för vanna. Nu var det verkligen så här. Ja, släpper man in fyra mål på en halv halvlek. Då får man fan skydda sig själv. Kände ja. jag. Det... Sen det är ju, det är ju lite så... Dortmund Hade du kunnat peta in en eller två till också Och ja. Liverpool med oh. Det hade kunnat bli en sex lika Eller någonting, ja. eller någonting, vad fan som helst du är, ja, du är jag, fan, fan, jag menar det är en ja. fantastisk fotbollsmatch ja, Som neutral eller som Liverpools supporter Skulle jag tycka på att sätta Ja Bland de bästa detta år Ja, jag, jag kände spontan för jag vid, vid tre till Dortmund. där. Då, då var jag lätt uppgiven. Men då kände jag ändå någon Sån fantastisk fotboll som det var att ja, jag håller ju lätt på Dortmund resten av den här turneringen mm. utan att blinka. Jag, jag såg inte vändningen. där vi. När vi får två i ett tidigt i andra. Eh, då, då, då vet man att. Istanbul, kommer man ju ihåg, och så även den här matchen mot Olympiakos. Fan vet om det är samma år. När Liverpool är tvungna att göra tre på en halvlek i gruppspelet mot Olympiakos för att ta sig mm. vidare. Och lyckas med det. Så man har ju faktiskt sett några helt fantastiska vändningar där av, av liverpool men vi tre modolmen tar rulla ju boll också och... första halvlek så har de någonstans att den vändningsfullt att på två han kom sen då ja, fan det här blir ju en det är ju lugnt nu visar de verkligen vad skåpet står då men det, skåpet försvann någonstans på vägen ja. där i halvtid det... men om man, om man jämför den matchen det är det tråkta det, men om vi jämför med den matchen vi såg idag på vi ja. så det är, det är jobbigt att se skillnaden ibland. land. Men vad tror du nu mot ett skönt cyniskt Villa Real? Ja, ju... spanska lag är ja. ju Även är ju bra, fruktansvärt bra. Ja. Jag säger fortfarande att det är världens bästa liv. Ja, topp 4 där är ju jävligt bra. Ja. Top 3 VPU är skitbra Det visar ju sig Jag menar de har, de har två lag i semifinal I Champions Och så har de två lag i semifinal I Euroleague Och det har de i stort sett varje år Ja och de kunde ju ha tre också om inte Barcelona att ja. Atletico hade mötts i kvartsfinalen. Där kan vi säga försvar. Ja. Det, det sa också under matchen. Det är ju inte Atletico försvar Nej. Det som de ställde sig mot nu i För Det var ju faktiskt riktigt jävla gött, tycker jag ja. att Atletico slog ut Barcelona. så, Jag vet inte vad jag tycker skit till om Barcelona så på det viset men någonstans Någonstans tycker man om när Davids slaskar dit till Goliath. Det gör man alltid. Och sen gör de ju det, de gör ju det faktiskt fruktansvärt bra det... De anfaller ju ändå emellanåt atletico och Högpress, press har de ju under ganska långa stunder. Jag skulle nästan vilja säga att Atletico Madrid är det mest brittiska laget i hela Europa just nu. Ja. Det, det finns inte så mycket britter i de brittiska lagarna längre. Nej, det är väl en grej med det. Jag men... läste så att Gündogan är så att det klar för City nu med. Asså? Alltså, ja. har han sugen på att bäck? Ja. Du fick honom inte till Liverpool. Nej, jag hade velat ha något Liverpool faktiskt. Mm. Det är en spelare jag tycker om. Jag tycker att han är jätteduktig. Ska vi ska se om det blir samma pengarström in i Bundesliga som då förra året. Sålde för mer än vad de köpte för Och jag tror det var någon som sa Det har inte hänt sedan 96 eller 97 Sista händer Nej, Liverpool var ju med och bidrog där Ja Köpte ett par halsgruntliga spelare Det är fan Nej men det kör han illa faktiskt Det tycker jag är det, är det är fan en riktigt bra spelare jag är ju Firmin och jag inte speciellt förtjust i faktiskt. Även om man har gjort lite poäng de sista två månaderna. Aa, lite min, min idol. Nej så summa var ju då att det här var en jävla tråkig fotbollsvecka för mig kanske. <risa> ja det var ju roligt i torsdags men sen... Ja Liverpool var ju fan dom här. De slog ju boll mot med 2-1. Då kom med en kryss i gelsen och det, det, det är också någonting som tydligen har fått starten för det är helt fel att hålla både på Dortmund och IFK tydligen Dortmund har eller Göteborg har ju någon kompisgrej där med Nürnberg mm. du vill ha sett ja. Nürnberg har en kompisklubb i Tyskland Schalke 04 som okay. är blåvita och är också startade 04 Ja, så är alltså, därför de det kanske. Ja, så, så jag ligger ju helt fel där. Kan ja, säga. Du, du har kommit taskigt på det. Ja. är dessutom svart också. Mm. Det är ju Hjälpbyte. Nej. Eh, Sätt ut ball förresten. När vi ändå ut i Europa och här. Och vi... Ja, vi ska Det glömde vi ju sist. För ja. då har vi ju lovat att eh, vår tekniker, João... Eh... Det var därför han inte la ut henne antagligen på fyra dagar. Det... Mm. Att han sura lite på skit. Så och skyllde på att han hade influensa. Mm. Och, mm. Men sätter Setubalo spelade ut med ganska fula dräkter va? Ja, eh, ah. Som Kina Hult. Som Kina Hult, ja. ja. Så det är ganska okej. Portugans Tortig. okay. <laughs> Kina Hult. Vad ja, fan var det som sa? Ja. De har gått upp i fyra när de hade vunnit en av de sista tre matcherna. Var det förra, förra året? Och de lyckades med konstigt att torska allt. Min gamla kille mm. De ligger kvar i femman om det är någon som bryr sig, men det kan knappast vara någon gör Nej, Kina Hult kanske inte. Jag vet inte, men vi, vi kan ju lyssna I och med att vi har så jävla mycket lyssnare nu så kan det ju absolut finnas spelare därifrån också. Som vill uppdatera oss på Kina Hults seriestart i ja. eventuellt Division 5. Både nu och sedan, det, något. Nu är det ju så här då att Zettobal ligger på trettonde plats. Det är 16 dagar eller? 18, men det är alltså lag 17 här då på 24, har 24 poäng och Söteballe 13 på 29. Ja det är tajt. Det är, det är fruktansvärt är tajt. tajt. Det är alltid tajt. Är det två lag som åker rätt ur och rätt på eller då? De? Ja det var någon sån där. Mm, fan var påläst när vi på detta. Nej men det är klart att vi inte... Vi får titta på det här. Men självklart så vill vi att sätta ballen kvar. Ja, Benfika borta, så det kan vi nog glömma tre poäng där nästa. Månader. Ja, nu på. Benfika slipper ju tänka på Champions League nu också. Så... Mm. Synd, väldigt synd. Mm. Sen har vi. Braga och fortsätter med mot sporting det var inget bra schema de sitter på Nej där. det var en halvtaskigt det var och och sen, speciellt, där det speciellt så som lag in också. också. sen är det ju Pacos de Ferreira. Pacos de Ferreira. ja, ja. Ferreras pack ja helt enkelt Det kan ju mycket väl vara räddningsplank jag känns det så de, ja de ligger ju sjunde plats där bakom ja. Rio AV eller Are. Ja, de tycker vi då. Nej, vänta vad har vi de där jävlarna. Belenäse ligger 10 tio. Ja. Själv också. Borea och Rio och Ave är sjua. Sexa. Sexa. Ja. Och du är ändå våra ja, antagonister. Ja. De som har skeppat ut oss ur. Men tränaren ute på längre. Uh, Sao Pinto. Eller Sao Pinto då ja, var inte. Skjut samman han Han försvann. Ja, ska vi ta en band. Ja, det kan vi göra. Jag körde en. Nu blir bastu så nu inte blir på den, men jag glömde fan att väga in i fredags. Det är inte så. Jag kör en kalibrering här för du. Någon ja. som alltid inte fuskar med det. Ja, och det. Vi har haft lite positiva, rikresultat också. Det det senaste. Har du tränat den här veckan? Jag har ju varit på träningen. Ja. Men jag har inte det på mitt själv. <laughs> Tittat aktivt. <laughs> ja, det jo, men det kräver, ju, det, det kräver ju sin man det också. Så, det ser det ut när den står och ganska fint där den ska mm. Hoppar upp. Smäller i plåten. Jag drar bort den, drar bort den till 9-0. Det är ju ingen idé att tro att... Vi har man landat bort i sträcket än. Nej, det är ju närmare. Man skulle flytta den till Therese Inflikt. Det vet vi ju. Jag knä bort här till... De passerar 95. Ja, vi får putta vidare. 96,5. var inte 96,3 förr. Det är räckte inte. Det är fan bättre att väga in på fredag. Ja. Det tycker ja, jag att i äh... är... åtanke också att man väger ner på söndag på fredag eftermiddag, eller fredag kväll. Nej, det är inte ens 97,4 räcker. Eh... Det tror jag att vi nöjer oss och då är vi på 97,7. Ja, då är vi 1,4 då. Ja, ja vi har plussat på där. Jag fan jag gick upp till e-kilot. Jag skulle ju tippa på att det var någon mm. gång här igår. När du satt hem och grubblade. Ja, när jag satt hem och grubblade, ja. Jag har ju med på par här på tullen idag med. Okej, okay. ja det är jag. kan säga är Russian Imperial Stout. Mm. Eh. den. 1664 eller vad den nu heter den där franska öden. Ja, Kronenburg. Skit i den också kan jag säga. Ja, men den har man ju druckit. Det är en gammal klassisk fyller. Den är inte god efter eftersmåken dagen efter på bakhuset. In, inget har varit gott denna dagen kan vi säga. Det var en gnällig podd. Där. Det var inte så mycket blåigt i sista snacket. Men det får bli så. Och så spelar vi in lite gladare på fredag precis, Men gäst. Yes. Och då har vi inte haft någon match heller. Nej. Då har vi inte förlorat. Nej. Well, någon hand, som, så vill någon så någon, så bara skriv på Facebook. Om ni vill komma. Ja. Så löser vi det. det I rikt, det riktigt bra och spännande det yes, så kan vi till och med bjuda en bärs. Exakt. Men nu ska jag oss till den nivån. Ja, det är lite fint. Ja. Over and out. Uh, ja. Ha en trevlig vecka. Det är samma. Poversfredag. Ja, nej.